Artezi izeneko postu baten aurrean gaude, sofa, ederrak, e, poltsak, kusina, artillesko, kusiñak. Kusiñak, bai. Ba, eh? <laughs> Enta igu zupizka bat ze ekarri duzua? Bai, bai, artezi da, e, kooperatiba txiki bat, e, ibarrenko katu da bola, eta e, batez ez behitin nogula, tapizeria, betiko tapiseria tapiseria artisa gua, eta sahar berritza izotza guna gupe bai. Urduen ekarri dagoa buru bat, bai, bai. Pare bat, iru lau eh, adibide, ba, enaldien 1000 variantietatik. Eta zemba demora daren de mazazuea? Urte eta herdingo dugu orain. Jaiznolako harrera jasotzen ekimenak. Ba, oso ona. azkenien, eh, bueno, iratxe ta biok eh hartu gendun gen Ibarreko azkenengo tapisero eta beraki nikasi dugu ofizio bat eta orkarra itzen dugu, no? eh. Errelebo hartu zeta. Bai, askenin ofizio hau, bueno, galtzeko edo badau, ba, gente ba. gaztik ez totzenahi e eta bueno, ba, gabiz. Eta bueno, gaurkeguna garrantzitsua da. Hemen Bilbo herdigunaren erdi-erdian se se etauso eta nola valoratzen duzu. Badakite. Una vera. Bai. Una bera, ba, bueno, ba, badauzela erakustie, gentia animatzie, gentia motivatzie eta eta ikustie bisimodu duin bat ateraldala, ba bueno, no